Vader, dankie. Dankie dat jy getrouw is. En dankie dat jy altyd opdag. Dankie vir die teenwoordigheid jy so. Ons eerie, Vader. Ons eerie. En Vader, ons sê in die dienst, in die naam van Jesus. Amen. Dit is nog eens een voorrecht en een wonder altijd om een nieuwe in die gemeente te verwelkom. Eindelijk is ons moest altijd welkom by die heren. Ons was al welkom toe ons in die moederskoot gevorm is, nie. Het hy ons al geken. So ons was altijd welkom. Maar ons bevestig dit net. Ons neem net kennis in die gemeente. Neem ons kennis van die nieuwe aankomelinge en ons verwelkom hulle hier en ons bevestig net die sien van die heren oor hulle levens. So Daniel en Elsa, waar is julle bring vir klein Niklaas, dat ons omgroet vermoorre. Waar het hulle? Waar het hulle? Gaan hulle te kom optel? Jy na kom? Hoe jy kom? Wat die kind, die mooiste ding. Is hy nie een eister nie? Is hy nie een eister nie? Jylle weet, sy naam is Niklaas. Niklaas kom van die Griekse woord nie af, wat beteken om te oorwin. En die Heere sê, jy, is meer as een oorwinnaar dier Jezus wat jou lief gehad het. Dis wie hy is. En ons bevestig vanmorgen dit oor sy lewe, Dat hy die geseende van die Heere is. En dat sy lewe 'n lewe van oorwinning sal wees. Dis wonderlik om saam met julle te kan blij wees oor die, die klein mannieke. Ek wil sommer vir julle sien. Vader, ons dankie vanmorgen vir die wonder van lewe, Die wonder van een klein sienkie. Jere, wat eeuw ook een dag was vir ons. En jy dat jy in ons die vermoe beleid om seens van God te wees. En dit spreek ons oor Kleiniklaas' lewe. Dat sy lewe die vervulling sal wees van dit wat jy beloft is oor is. Die gedagtes van vrede en nie teenspoed nie wat jy oor hom goester. En jy ons bevestig hom, ons bevestig vir Elsa en Dani vanmorgen om hom op te voed. Om vir hom richter te wees, om hom richting te gee om vir die voorbeeld te wees, om hierdie lewe van oorwinning te lewe, van die eerste dag af, ons eer hier in Jesus' naam. Amen. Kom, ons laat die kinders nog blij, kom, ons draai die patroon om vanmorgen. Ons het nou een kostbare kamp gehad, so die kinders sit net ees vast voor oomlik. Ons het een kostbare kamp gehad, ons het wonderlijke tijd saam gehad, en die thema van hierdie kamp was, die uitroep wat Goli had gegeet, want die Goli daar, In 1 Samuel 17, daarby vers 10 rond, het hy hierdie uitspraak gemaakt, hy staan daar tegen die slagordes van Israel, en hy sê, geef my een man om tegen my te veg. En jylle ken die verhaal, amal sy broek het gebewe, tot hy so'n klein sienkie gekom het, met so'n roerige gezicht en roerige haarkies, en hy het nog die viool gespeel, hy was een rechte softie, en uh, hy was nie goed genoeg om te kom veg nie, of om oorlog toe te kom nie, hy moest net kos aandra. Sê so hy, wie sier die onbesnede Filistein? wat die slagordes van Israel uitgeacht, die slagordes van die levende God, en ons ken die verhaal, ons ken die verhaal, hoe dat hy Goliath verslaan het, en hoe dat die God vir Israel overwinning gegeet, dier die hand van die man, wat hy soek, hy sê, gee my een man, en, hy weet, ons lees verder in Jesaja, daarby Jesaja sies, dat, Jesaja sien, die gezicht van God, wat op 'n verhewe troon sit en die engele wat rondom God is, en hy roep uit, hy verkrimmel eindelijk, hy roep uit, hy sê, wee my, want ek is onrein van lippe en ek kom uit die volkheid wat onrein is van lippe. En dan stuur die engele engele met die kool en hy raak sy lippe aan, en hy sê, hiermee is jou sonde versoen. En toe sy sonde versoen is, in die moment sê God, wie sal ek stuur? En onmiddellik is daai man daar. En sê Jesaja, hier sê, ek stuur my. En dis waar oor het gaan, en dis waarmee ons hierdie mannen van die kamp al wil wegstuur, en vir jou hier wil wegstuur vanmorgen, of jy gekamp het of nie, met hierdie een beeld, hier is ek, stuur my. En dit beteken, dat ek en jy die man sal wees, dat ons die man nie gaan word nie, en dis wat die beeld is van vanmorgen, nie gaan word nie, maar die beeld is, van die man, wat die Heere vrees. Psalm 112 sê, wel gelukzalig is die man, wat die heren vrees. Dit beteken nie om vir bang te wees nie. Dit beteken om ontzag te hee vir wie hy is, om om te ken vir wie hy is. En dit is waar oor die naweek gegaan het. Nou as weer die vijand het ingemeng met Godse oorspronklike plan, God het een droom gehad vir die mens, dat die mens so die aardese onderwerp daar oor so heers, dat die mens Godse sien so lewe. Belangrikste van alles is, dat die mens die voertuig, dat die lichaam van die mens die voertuig so wees, waardier God omself sigtbaar maak. God het nie vir homself een lichaam gegee nie, hy het die mens een lichaam gegee, en gesê, ek wil in jou kom woon, ek wil in liefdesverhouding met jou staan, en ek wil myself, ek wil my liefde manifesteer, ek wil myself sigtbaar maak, ek wil my gezag laat geld, dier jou. En die belangrike ding wat ons vanmorgen vir van mekaar dan moet sê, is God Godse gezag kan nie geld behalwe dier die mens nie so dan verstaan julle ook om like die wereldse like omdat die mens mislui is dier die vijand wat vir Adam in die eerste plek mislui het met die groot leun van minnewaardigheid die minnewaardigheid van Adam het hy gesê, Adam, jy is nie soos God nie, jy moet nog word jy moet eet en daarmee hou hy aan tot vandag toe en vandag kom hy op a, amper een meer subtiele manier na ons toe en hy sê ja, dit is alles goed en wel, maar moet nog kom jy sal eendag so wees en so stel ons dit uit, soos wat ons bijvoorbeeld met Matthies 633 33 gemaakt het, ons het gesê, Jezus sê, soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid en al die dinge is af julle bygevoeg word en nou soek ons, vanuit Jezus hier was tot nou toe 2000 jaar lang, soek ons na die koninkrijk van God en sy gerechtigheid want die dinge moet vir ons bygevoeg word, en hoekom word die goed nie bygevoeg nie, omdat ons nog hier die koninkrijk gekry het nie maar eindelijk het ons om lang al gekry, mens as jy jou slerel soek, dan, dan hou jy nie aan soek jy as julle gekry het nie Jou opsoek is julle gekryd. Nou die koninkrijk van God is binnen ons, het Jesus al gesê voor die tyd. Sy gerechtigheid, hy het sy seensonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God. So die gerechtigheid was al ons in 2000 jaar voor ons gebore is. So waarna soek ons? Maar jy sien as die vijand ons kan kry om te soek na iets wat ons in is. Iets wat ons reeds gevind het. Dan hou hy ons bezig met die soekproces. En dan kan se leer hy die gesag. Dan kan se leer hy die autoriteit wat hy in ons gevestig het. het wat ons veronderstel is, en wat ons kan lewe. So dit is die belangrike wat ons sien vandag. Gewoonlik met die kampe, sluit ons die kamp af, om dier saam brood te breek, en ek het dit doelbewerf vanmorgen nie gedoen nie, want ek wil graag gehad het dat ons hele gemeente daarby betrek. Dit is vir my so kostbare afsluiting van die kamp. Ons het nou met die vrouwekamp, het ons hier die vraag gehad, iemand gesê, waarom gebeur daar dan slechte goed met goeie mense? En jy weet die, die antwoord is duidelik, Die ou begrip was, dat God het oor ons hou toegelaat het. Maar jy sien, God laat net toe wat die mens toelaat. Dit is nie Godse wil nie. Dit was nie Godse wil dat Adam moest zondag nie. Dit was glad nie Godse wil nie. Maar God het Adam toegelaat om sy eie kese uit te oefen. So, Adamse val was nie Godse wil nie, maar dit was Adamse besluit. En net so in my en jou geval is dit ook so. Die fout wat daar in die wereld kom is nie Godse wil nie is ons besluit, of gebrek aan ons besluit. Ons nodig om hierdie besluit te neem. En nou, nou kom die Heer en hy bevestig hierdie goed vir ons. Paulus het vir ons daar 1 Korinties 11 gesê, hy sê, wat ek van die Heer ontvang het, het ek aan jylle oorgelever. Nou bevestig hy dit met die breek van die brood, want hy sê, ek het het van die Heer ontvang, wat Paulus eindelijk sê, hy sê, ek het nie my evangelie by mense gekryd nie, ek het nie in die bybelschool gaan inskryf nie. Hy sê, ek het geen formele theoloog, nee, Paulus het baie teologische opleiding gehad. Ek moet recht, moet die ding recht sê. Paulus was een fariseer. Hy was onberichtsblik wat hy weet. Maar in die evangelie het hy geen formele opleiding gehad nie. Niks. Toe Paulus tot bekeering gekom het op die Damaskus pas, sê hy, ek het dadelijk nie vlees in bloed geraad leg Die normale aksies so wees vir Paulus, toe hy tot bekeering gekom het, is om te sê, kerels, Nou moet ek vir Petrus, Johannes, Jacobus, die groot manne gaan opsoek, en by hulle voete gaan sit, en by hulle gaan leer, wat het Jezus vir hulle gesê, wat het hulle by hom geleer, wat weet hulle van hom, wat kan hulle my vertel, maar Paulus het iets grootes ontdek. Paulus het ontdek, dat die Jezus, met wie Petrus en Johannes, Jacobus saamgewandel het, dier sy geest binnen hom kom woon het, binnen hom wat Paulus is kom woon het. Nou waar, hoekom wil hy dit tweede dans van Jacobus, Johannes en Petrus afkry, terwyl hy dit eerste hands kan kry van Godse geest binnen hom is? hy sê daarom het ek onttrek ek was eerst 3 jaar Abrabie toe hy sê ek het 14 jaar gevat luister mooi, van Paulus tot bekeering gekom het het hy 14 jaar gevat voordat hy Jerusalem toe is na Petrus en Johannes toe en toe sê hy, dit is wat Godse geest in my openbaar het dit is my evangelie wat is jylle sin dit is hoe geest werk hy sê hulle kon my niks opleen nie hy sê hulle kon niks toevoeg aan die evangelie wat Godse geest in my openbaar het nie Daarom sê vir die glaasjes, my evangelie is nie na die mens nie, is ook nie van die mens nie. My evangelie het ek gekry uit die verhouding met Jesus Christus. Ek wil jou aanmoedig, ek wil jou aanmoedig om jou evangelie te kry, by die intimiteit en die verhouding van Godse geest binnen jou, as jou dan binnen jou toegelaat het. Dit is die beste van die twee wereld. Nou kom Paulus en hy sê, wat ek van die Heere ontvang het en aan jylle oorgelever, Paulus was die daar toe Jesus brood gebrek het die laatste avond nie. Paulus het ook nie vir die disciples gaan vraag wat het die avond gebeur nie. Maar die Heere Jesus het aan hom geopenbaar, sy geest het aan hom geopenbaar wat daar gebeur het. Wat Jesus namelijk gedoen het, hy het brood geneem. Toe breek hy dit. Soos wat hulle nou so eet normaal weg. En toe hy die brood breek, toe sê, neem eet, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word en hy van die beker na die maaltijd, en hy sê, drink allemaal daar uit, is die nieuwe testament in my bloed, drink daaruit tot die volkome versoening vir al jylle sondes. So, ons sien twee beelde hier, ons sien, Jezus' bloed in sy lichaam, wat Jezus' bloed gedoen het, Jezus' bloed is die volkome versoening vir al jylle sondes. Maar aan die woorde, Jezus' sterwe aan die kruis, het betaal, want, daar kon geen vergiffenis plaas van sonder bloedvergieting nie, sê die skrif Jezus' bloedoffer het al ons sondes bedek, al ons sondes vernietig, weggevat, die skuldbrief uitgedelg, het ons met een offer vir altyd gereinig, en so Paulus kon sê vir die feesters hy het omsel vir ons oorgegee om ons te heilig om ons te reinig, om ons sonder vlek of rimpel sonder gebrek voor God te stel dis wie ons is dis ons nieuwe identiteit, dit het ons geleer hierdie naweek, ons nieuwe identiteit recht, dit het sy bloed gedoen so as jy nou vraag oor jimmel of nie jimmel nie, dis jimmel as sy bloed my gereinig het dan besef ek dat dier die reiniging van sy bloed kan ek in verhouding tree met hom en omdat ek verhouding met hom het het jimmel begin, want hy sê om hom te ken is jimmel, is eeuwig gelewe so nou is die jimmel nie meer of die hel is nie meer een issue nie maar die is ander issue en die issue is hoekom is jy hier het God jou aarde toe gestuur om te werk om terug te kom in die hemel in, baie christene denk so baie christene beskou die leven op aarde as een strijd om in die hemel te kom, en as God jou in die hemel wil gaan, toe kom stuur jou aarde toe hy het jou aarde toe gestuur vir rede, en die rede is dat hy vir jou een lichaam gegeet waarin hy kom woon en door hierdie lichaam wil hy hom selfsigbaar maak wil hy sy liefde demonstreer wil hy sy karakter aan die wereld vertoon. God het een sigbare wereld geskip, een tasbare wereld, en het jou as een tasbare wees binnen die tasbare wereld gestel, en hy sê, ek wil in jou kom woon, en dier jou, wil ek regeer op die aarde. Maar ek gaan nie regeer, behalwe dier jou nie. Daarom het hy vir die mens gesê, onderwerp jy die aarde in die Ek is binnen in jou om vir jou die vermoe en die kracht te gee om dit te doen. So nou moet jylle een ding achterkomt, Dit is dus baie belangrik dat hierdie lichaam wat sy tempel is, Paulus skryf jylle lichaam is sy tempel van die heilige geest dat hierdie lichaam wat sy tempel is heel moet wees dit is vir God baie belangrik want hy sê om my te laat geld om sy volmaaktheid, sy perfectie sy heerlijkheid, sy heiligheid te laat geld, het hy een lichaam nodig wat gezond is het hy een lichaam nodig wat waardig is die waarde wat hy daar aan toevoeg. En daarom is God voor belangrik dat ons lichaam heel is. Dat ons oorleef op hierdie planeetaarde. Want as ons nie lewe nie, David sê ek sal lewe nie sterwe nie om van die grootheid van die heren te vertel. Hy sê, Godse grootheid kan nie dier my skyn. As ek nie lewe nie, ek het nodig om te lewe. Daarom het God vir ons een tyd afgemeet om te lewe. Hy het eindelijk bedoel dat ons ewig moet lewe. Maar as gevolg van Adamse val het hy gesê, jou jare sal dieus oor mooi, 120. Nie soos Mooses geobserveerd het in Psalm 90, toe hy gesê het, die mense jare sal 70 of 80 wees as hy sterk is nie. En die uitnemende daarvan is moeite en verdriet nie. Dis Mooses observasie. Godse uitspraak is, jou jare sal wees 120. En jylle weet hoeveel van ons haal 120. So as ons kyk na Mooses observasie, dan sien ons een derde van die mense lewe, en een derde van die tyd wat God aan die mens toegeken het, om sy heerlijkheid op aarde te vertoon, om sy karakter, om uiting te gee aan sy karakter, een derde daarvan word gesteel op die gemiddeld. Wat vir my sê, dat die dief wat stilslag en verwoes bezig is. En God weet het baie goed. En daarom het hy gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, ek breek my lichaam so dat julle lichaam kan is. En dis die beginsel wat ons vanmorgen moet snap, Jou oorleving op hierdie planeet, en ons het gestraand van mekaar gesê, ons oorleving op hierdie planeet, terwijl ons hier lewe, staan op drie pilare. Die eerste is Godse beskerming, die tweede is Godse geneesing, die derde is Godse voorsiening. Hierdie drie pilare laat my oorleef. As ek beskermis en veilig is, as ek gezond is, en as ek die nodige, het, die nodige middels het, of die voornodige voorsiening het, om te kan lewe. God het gesê, die gedagtes wat ek aan die jou koester, gedagtes van vrede en die onheil nie, om jou te sien, so God sê ek wil jou sien, ek wil jou ook materieel sien, as hierdie goed net geestelik was mense, dan kon ons maar net een klomp as gewees het, wat rondgedryf het in die lig lichteris, maar is baie meer as geestelik, dit is ook vleeslik, dit is ook visies, God het een tasbare, nie net een uit, nie net een prentje geteken nie, hy het een tasbare wereld geskip, en jou met een tasbare lichaam, binnen die tasbare wereld geplaas, en dit is vir hom uiterst belangrik, dat jy gezond en voorsien en beskerm en gelukkig in die wereld is. En nou gaan Paulus aan in 1 Korinties 11, as jylle daar wil kyk, wat hy hierdie ding sê, kom ons lees dit, 1 Korinties 11, van vers 24 af, hy sê, nadat hy gedank het, het hy het en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word, doen dit tot my gedachtenis. is. Hy sê, net so ek die beker na die eete met die woorde, hierdie beker is die niewe testament in my bloed, doen dit so dikwels as jylle daaruit drink, tot my gedachtenis, want, so dikwels as jylle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom, en nou kom Paulus met 'n baie belangrike ding, hy sê, wie dan op een onwaardige weise eet, so Paulus begin nou verduidelik, wat zou dit beteken, om op een onwaardige weise te eet, van hierdie brood, en van hierdie beker te drink, hy sê, van dit het een implikasie, Nou die implikatie, as jy vir my net een tekst al oorslaan, na vers 30 toe, sy sê, sê, as ons op een onwaardige weis het en drink, is die implikatie, dat daar onder ons, onder Godse kinders selfs, onder ons, baie swakkes is, syklikkes is, en partij het al ontslaap. Bedoelende, partij het voortijdig gesterf. Hy sê, die resultaat, van om op een onwaardige weise te eet, dis die resultaat. Swakus, syklikus, en een aantal het al te vroeg gesterf. Nou luister mooi, dit het niks met jylle van hel te doen nie. Hoor my mooi. Hoor my, sy bloed het ons gereinig. Ons is kinders van, die Heere, ons kinders van die Heere geword, hoe? Hy sê aan allemaal wat om aangeneem het, aan aanvaar wat hy gedoen het, aan alle het hy mag gegeen om kinders van God te word. Daar is miljoene Christene daar buiten, wat zwak is die kus, en voortijdig ontslaap, te vroeg sterf. Hoe kom? Omdat hulle die lichaam van die Heere nie onderscheid nie. Om het lop onwaardige weis het eet en drink. Hulle gaan jimmel toe. Maar weet jy, God sip heerlijkheid. Godse heerlijkheid, die woord verheerlijkheid, die woord doxa in die Grieks, kom van die woordkie dokeio af, en dokeio beteken Godse oorspronkelike plan, God het een plan gehad met die mens, het gesê, ek gaan die mens maak na my beeldengelykenis, en ek gaan die mens laat heers, ek gaan dier die mens heers, ek gaan dier die mens my laat geld, en daarom is ek te vroeg sterf, as ek zwak is en siek is, verstaan jy, dan kan ek nie kan ek nie vertoon, dit wat God wil, ek moet vertoon nie, daarom is dit vir God so belangrijk, dat Jezus nie net gekom het, na die aarde toe, en sy slaap gegaan het vir ons nie, maar dat sy lichaam gebrek is, so gebrek is, so vermink is, dat hy onherkenbaar was, so dat my en jou lichaam heel kan wees, en kan jy nou hoor, hoe die vijand, ons rat voor die oog gedraai, hoe dat Godstien zijn oorlevering vir ons geleer het, vir soveel jare, die ziekte is Godse wil, En die een wat gesterf het, is Godse wil. En God het die mooiste blommekie kom plik. En Job het gesê, die Heer het gegeen, die Heer het geneem. Hoor jy, al hierdie uitsprake, wie wat is dit? Daardie uitsprake, is om op een onwaardige weise te eten en te drink. Ek sê vir die ouwens, ek weet nie of jy jy geluisterd die week op RSV Janse programma hoe dat hy praat oor poosies die my newe getue gesinthede, en hoe dat een na die ander, na die ander inbel om te vertel van die verskriktigste goed wat God aan hulle sou gedoen het, om nou van een beter mense te maak. Wat het Jesus dan gedoen? As Jesus ons geheilig, gereinig sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor hom gestel het, wat moet God bydoen by dit, om my meer heilig, nog meer sonder vlek of rimpel, nog meer sonder gebrek te maak? Hy het klaar gedoen, hy het geuitgeroep, dis volbring. So God het niks nodig om by te doen nie. En ek wil hier, jy moet verstaan, waar kom die onwaardige wijse vandaan? Want nou kom Paulus, as jy nou kan teruggaan, syblief pieter nie. Hy sê, ek is nou by vers, vers 27, Wie dan op onwaardige wijse hierdie brood eet, of die beker van die heren drink, sal skuldig wees, die woord skuldig, aan die lichaam, en die bloed van die heren. Hy sê, maar die mens moet omself beproef, en so eet van die brood, en van die beker drink, want wie op een onwaardige weis die eet en drink, eet en drink oordeel oor omself, omdat hy die lichaam van die Heere nie onderskynie. Hy sê, daarom is daar onder jylle swakkes en syklikkes en aantal ontslaap. En wat ons sê daar, as twee woorde in die Grieks wat hy gebruik, veroordeel. Want, jy sê nie, oomlik as ons oordeel lees, dan begin ons weer bang word. Dan sê, hoe, nou, ga nog oordeelsdag wees. Die oordeelsdag was in Jesus Christus. Luister mooi. Nou sê hy, hy sê, ons moet ons self ondersoek, die woord is ondersoek, ondersoek is die woord dokimatsu, en dokimatsu beteken, om jou te beproef, om jou te toets, ek wil het so vertaal en sê, dit beteken, jy het nodig om het vir jou uit te maak, ek wil vir jou en sê, vir ochend, jy het nodig om vir jou uit te maak, wat is die inhoud van die lichaam van Jesus Christus, wat vir jou gebreek is. Jy moet dit vir jouself uitmaak. Ek is ernstig nou, jy kan dit nou nie, sê, orheid, ek sit hier en luister na een preek, en sê, anhou wat dink, ek luister net nie. Nou moet jy dink, nou formuleer jou eie preek. So jy moet vir jouself uitmaak vanmorgen, en sê, hier skaal, en op die skaal, as ons die beeld kyk, ons gaan nou na die woord krino kyk, krino is om te weeg, is om te ondersky, te onderskui beteken eindelijk om te weeg. So ons gesê, as ek een skaal het, en daar is skaal, en uit die paniekie die kant, en die paniekie aan die kant, dan sien ons op hierdie skaal, sit ons op die een kant, die brood. Maar die brood verteenwoordig, die lichaam van Jesus Christus. Aan die ander kant van die skaal, sit ons gebrek, siekte vroeg dood en nou moet ons vir onsel, hy sê elkeen moet onself beproef, moet vir hom dit vir onself uitmaak wat er een het die grootste gewicht my gebrek, my siekte, my omstandighede my financiële verknorsing hoor jy, my wat ook al wat er in die grootste waarde, die brood, die lichaam van die Heere, of, dit wat die vijand teen my bring, ons het gesien gestraand, dat Paulus vir ons geskryf het, hy sê, wat sal ons van die dinge sê, as God vir ons is, wie sal teen ons wees, hy sê, wie sal ons sky van die liefde van God, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of naaktheid, of zwaardheid, nou, noem my al die dood leven, macht, en leven en overheden en machte, noem my al die goeders op, hy sê, nie een van die goed kan my sky nie, nou, met ander woorde, kyk mooi, hierkom die dood, die leven, die overheden, die machte, die dis woordige to enige ander skepsel, verdrukking benauwdheid, naaktheid, gevaar, zwaar. Kom op, hierdie skaal, die vijand kom, en hy kom laai hierdie skaal, met al hierdie goeders. En Jezus kom, en hy sê, hier is my lichaam wat selig gebrek. Hy sê, doen dit tot my gedachte is. En nou sê, ek en jy het nodig om vir homself uit te maak, wat die een dra die hoogste gewicht. Want as ek en jy kan uitmaak, as ons in ons eie gemoed kan oortuig wees, geloof is om oortuig te wees, geloof is wat met my gebeur, wanneer ek oortuig raak van iets. Met andere woorde, as jy vermoorde, dit vir jouself kan uitmaak, dat die lichaam van Jesus Christus, wat gebreek is vir jou, so dat jy heel kan wees, is by machte, om alles, wat die vijand teen jou kan bring, te kanseleer. Jesusse lichaam, soos Jesus, ons kan dit anders omzaak, ons kan Jezus' bloed op hierdie kant sit, en dan sit ons al ons zondes daai kant op. Alles wat jy verkeerd gedoen het of kan doen, alles wat die wereld verkeerd gedoen het of kan doen, one way, sit ons op die skaal. Hy sê, so dikwils as jylle dit doen, tot my gedachten is. Hy sê, drink allemaal daar uit die, die meewetestement in my bloed, een to volkome versoening vir al jylle zondes. Nou sê hy, my bloed, en dit weet jy my vir self moet uitmaak, om nie op onwaardige weis te eet nie vir jouself uitmaak vanmorgen, sê, het sy bloed meer waarde, meer kracht, as die sonde van my leven, as die foute wat ek gemaakt het, as die foute wat die wereld gemaakt het, was Jesus' bloed genoeg, om die sonde van die wereld uit te wis, luister, nie net myn nie, nie, die werelds in. en as jy dit vir jouself kan uitmaak, dan kan jy met waardigheid eet en drink, as jy vanmorgen vir jouself kan uitmaak, die brood, die lichaam van Jesus, het meer gewig, as al die gebrek, as al die tekort, as al die siekte, as al die teenstand, waar die vijand tegen my kan bring. Hy sê, doen dit tot my gedachten is. Hy sê, want as ons op eerbaar, as ons op een waardige weis eet, Hy het gesê, as ons op onwaardige weis eet, sal daar onder ons weer zwakke, syklik is en per ontslaap. So wat gaan die resultaat wees op onwaardige weis eet? Daar moet onder ons nie een gevind word wat zwak is nie, wat syk is nie, wat voortijdig ontslaap nie. Oor mense, dit is nie vir een dag nie. Dit is vir vandag. En nou kom die heren in, vandag, hy sê, ek stel dit nie uit nie. Jezus roep hierdie ding uit, dit is vir so, so my so fantastisch, hy praat met sy disciples, hy sê, ek het sterk verlang om met jylle hierdie eten te eten. Hy het sê, ek het sterk verlang, dat jylle hierdie waarheid moet snap, want dit moet een inpakke op die tempel van my Gees. Dit moet een inpakke op jou lichaam, want dit moet jou lichaam genees. Dit moet jou gebrek, jou tegenstand, jou tekorte moet dit uitwis. Want ek het gekom, dat jy een leven kan hee, en dit noorvloed. So ek nooie jou vanmorgen. Nooie vanmorgen om hierdie saak uit te maak met die heren. En as jy dit uitgemaak het met hom, dan kan jy op een waardige eet en drink. En laat dit dan vir jou, laat hierdie beeld dan in jou gemoed blij en sê, daar is een skaal. En niks wat die vijand op die annerkans te paniek die skaal kan sit, kan zwaarder weeg as die lichaam en die bloed van Jesus Christus nie. Het is interessant dat Jesus ook sê, hy sê, ek sal nie weer van hierdie brood eet en hierdie vrug van die wijnstok druk voordat dit voltooi is in die koninkrijk van my vader nie. Besef jylle, ons is in die dag. Besef jylle, is die beste dag waar hy is ons weer. Ons is in die dag waar dit voltooi is in die koninkrijk van sy vader. Hier is nie uitgestelde hoop nie, is so iets wat gaan gebeur nie is iets wat gebeur het. Maak dit vir jou uit, laat hierdie ochend, dat hierdie dag, vir jou die plek wees, waar jy hierdie weegskaal sien, en sê, Heere, niks wat die vijand in my kande bring, kan staan, teen die liefde in my leven nie. Sies om van Pieter opvat. From him, through him. And to Him our all things. To God be the glory. His word endures from beginning to end. To God be the glory. To God be the glory. Love it. Ek had onthoud, toe ek kind was, of soms klein tjokterkie was, het my opa altyd die tafel gebed gedoen, en opa het altyd gebed en gesê, jyre, voed ook ons siel met die eeuwige spuise. En dit was vir my een reimpie daardheid, van vanmorgen het het vir my betekenis. Dit is om ons siel te voed, met die eeuwige spuise. Het ons iemand oorgeslaan, wat ons net sêke maak, ons het nie, amper hier een rei gemis vanmorgen. Right. Goed. Dankie, nou kan die kinders gang die kinders wat wil gaan, kan gaan. As iemand van ons een woord het vermoorde, wil ons graag daarna luister, so, kom ons hoor, as, jy, as iemand van jylle van ons een woord het, ons luister graag. Lyk my jylle wil niks sê nie, allright, goed. Blijsame my nou op salm 112. Salm 112. En as jy wil som op pad, kan by salm 1 en jou vinger daar hou. Ondou ons is bezig met Ons wil eindelijk hierdie ding saamvat vermoorde, wat die Heere gesê het, gee my een man. Waar Goliath uitgeroep het, gee my een man. Uh, nou kan die vrouw sê, maar wat van ons, toe daar nie een man was, die toe sê, Deborah hier is ek. Julle onthou vir Deborah, nie. En so, vir die asem sê hy, gee my een vrouw. So, as ons ons identiteit verstaan, Dis wat David verstaan het, hy het sy identiteit verstaan. Toen sy identiteit verstaan, toe sê hy, dit maak nie saak of ek groot of klein is nie. Of ek sterk is of ek arm of ek rijk is nie. Hy sê, met my God loop ek een storm. Met spring ek oor een meer. <laughs> so, my kracht leen nie in my nie, my kracht leen om. En dis al wat ons nodig het. En Jesus kom maak het vir ons makkelijk, hy sê, as jy die koninkrijk nie ontvang soos een kinkie nie, hy sê, dan kan jy daar nie ingaan nie. Hy sê, jy het het verwijse en verstandige mense verberg maar aan klein kinderkies geopenbaar. So sê jy, my groote is nie waarover het gaan nie. Ons het gister gesê, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. En dis wat hier moet gebeur as ons ontdek wie ons identiteit is. My vraag wat ek vraag is dit. Kijk, God het gesê, hy wil ons neem van heerlijkheid tot heerlijkheid. Paulus kreef daarvan in 2 Kroenties 3 vers 18, hy sê, as ons met een onbedekte gezicht soos in een spiel die heerlijkheid van hier aan skou, word ons van gedaante verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, die heerlijkheid waarvan Paulus praat is, hy sê die heerlijkheid wat daar in die wet, in die oude bedeling van die wet was, want onthou Mooses' gezicht het geblinkt door die wet gekryd, so daar was het mate van heerlijkheid. Maar die heerlijkheid moes vergaan, hy sê as die heerlijkheid wat moes vergaan so groot was, hoeveel groter moet die heerlijkheid nie wees wat moet blij nie? Maar dis nie waarvan ek praat vir morgen, ek praat nie van die heerlijkheid van die ou verbond, wat vervang word met die heerlijkheid van die nieuwe testament nie. Ek praat van die herstel van die heerlijkheid van Adam, waarmee God vir Adam gemaakt het na sy beeld in gelijkenis. Die heerlijkheid wat daar, wat God vir hom gegeet, Godse intentie, want onthou heerlijkheid, is Godse oorspronkelike bedoeling, nee, dookke jou. Hy sê, Godse oorspronkelike bedoeling met die mens, tot wat God herstel het in sy sien, in die bedoeling wat hy vandag met ons het. En die ene ding wat ons moet in gedachte hou, is dat die herstel in die laatste Adam, in Jesus Christus, is een veel meer bedeling. Een veel meer bedeling. Paulus skryf dit in Romeine 5, 5 vers 17, en hy sê, as ten van die misdaad, die sonde geheers het die een, door Adam. Hy sê, veel meer, sal hulle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang. En hierdie lewe heers dier een. Nou, hoe wil ons heers? Waar wil ons heers? Jy sien, die heerskapie is die heerskapie wat voort ons gegeet, nie oor mense, nie, maar oor die skepping. Oor die omstandighede, oor die aanslag van die vijand. Hy sê, in my naam sê jylle die duivelse uitdrywe, wat hy met ander woorde sê, hy sê, ek gee jylle gesag oor die mag van die vijand. En as ons om ons kyk en ons sien, die vernietigingswerk wat die die wat stilslag en verwoest doen in ons wereld, Dan moet ons die vraag vraag, waar krij, dit, waar krij die gesag? En die antwoord is eenvoudig, ek krij dit by die mens. Jezus het gesê aan my, gegeen alle mag in die hemel op aarde. Alle mag. So die duivel het niks gehad, nie, hy is uitgeklees tot niet gemaakt. Hy in die openbaar tentoongestel, sê Colossians 2. So God het die duivel geen mag oorgelaat nie. En hy vader die mag in die hemel, hy gaan oefen dit uit. En in die hemel is daar sien, is daar vreugde, is daar gezag, is daar orde. En hy vaar die, die mag op aarde, en hy geer het vir sy disciples terug, vir die mens terug, en hy sê, gaan jylle maak disciples, en doop hulle en leerle om alles te onderhouwe, en dan gaan hy aan, en hy sê, en vir die wat gegloed, sal die tekens volge my naam, sê die duvels uitdraai, en hy geef vir die mens die mag terug, en as ons kyk wat in die wereld aangaan vandag, dan kan ons sien hoe die mens weer sy mag weggegeet. Maar, ek wil hier met iets snap, die mag wat God vir Adam gegeet, en die mag wat Jesus later aan sy disciples gegeet, hierdie is een veel meer mag, kom ek vir jou verduidelik. Toe Adam sy mag uitverkoop het, aan die duivel, moes hy 4000 jaar wacht, vir die Seen van God om te kom, om sy fout recht te stel. As ek en jy ons mag verkoop aan die duivel, wat ons dik doen, hoef ons nie 4000 jaar te wacht nie, ons kan terugverwijs na 2000 jaar terugtoon, ons kan dit net so herstel. So die fout wat ons maak, het nie weer die selke implikaties fout van Adam nie. Die ander ding wat ons moet onthou is, almal van ons was binnen in Adam, toe Adam voteer het, toe Adam sterf, toe sterf almal van ons saam met om, want ons was in saadvorm binnen om. Maar nou is dit nie meer so nie. Nou sê Paulus, elkeens as hy ee pak draag, nou na die kruis, sê Paulus, as ek dan onverantwoordelik is, met die gezag wat God my gegeet, en ek abdikeer het, door weer te eet van die boom, van die kennis van goed en kwaad, hy sê dan, gee ek my gezag weg, dan gaan ek die gevolge daarvan dra. Maar die feit dat ek dit weggeef, hoef jou nie te beinvloed nie. Maar dit gaan tot die mate, omdat ons moet onthou, die mag wat die vijand krij, went my nie net in jou aan nie, hy sal dit aanwend oorals waar hy kan. En daarom het ek en jy, moet ons gewapen wees, beskerm wees, voorsien wees. En dit is waar dit so belangrijk is, dat ons op een waardige weise eet en drink, so dat ons in die beskerming van God staan. Nou is die vraag, wanneer? Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan ons in eerskapie staan? Hier sien, dit is nog een ding wat die vijand met ons gedoen het, hy het ons gekryd, om dit uit te stel net na volgende keer, ek het net nou die voorbeeld gebruik van, soek eerst die koninkrijk van God, ons soek die koninkrijk van God, so lang ons omsoek, het ons omsoek nie, so lang ons omsoek, leef ons omsoek nie, hoor jy, maar as ons oms gekry het, dan het ons net een pad, en dit is om dit te leef, om dit te wees, en die vraag wat ek jou vraag is, het jy die koninkrijk gevind, of soek jy om nog? Jy sien, Die vijand het ons denken beinvloed om te dink ons soek nog na iets, wat ons het het lang al gekry. En nou as ons dit gekry, dan is die vraag, wanneer? Wanneer gaan dit gebeur? Is dit iets wat gaan gebeur in my leven? Wacht ek dit, dit morgen, hoop ek dit gaan morgen of oormorgen of volgende jaar gebeur? As ek net hierdie, ken jy dit as ek net? As ons net hierdie bome in productie kry, as ons net hierdie kontraak afgehandel kry, as ek net hierdie examantlaag geskryf het, ons hele leven is as ek net, <laughs> En die punt is, wat ons nie besef nie, is ek sien oomies, wat ek oom voor sê. En weet, as ek van die oom sê, dan moet hulle nou na 80ste kant toe gaan. En ek sien hoe dat hulle nog sê, as ek net. Hulle staan al met een voet in die graaf, en hulle sê, as ek net. <laughs> Wanner gaan hulle? Wanner gaan hulle die tyd wat God hulle gegeet, in hierdie vleeslichaam, waar hulle sy tempel is, wanneer gaan hulle in die oorwinning staan? Solang hulle nog bezig is met as ek net. En dis die geheim wat ek en jy vanmorgen moet ontdek. Dat die as ek net nie meer geld nie. Dis nou. Dis vir nou. Psalm 112 begin met die woord. Hy sê, welgelik salig is die man wat die heren vrees. Nou vrees weet ons is nie bang nie wees nie. Dis ons sag vir God het. Wat een groot welba in sy geboe het. Nou, laat ek net verduidelik. As ons nou die skrif lees nou dan moet ons mys nou die skrif lees met die nieuwe testamentiese bril op. Want toe daai psalm geskryf is, was dit a duizend jaar voor Jezus' geboorte. Die mens was nog gesonder, hy was nog in sonde. Onsonde ontvang en geboorde. En nou sien hy uit, hy sê, wel gelukzalig is die man, wat die Heere vrees, wat een groot welbaar in sy geboe het, want daar die tyd het God sy gebod gegeld. Maar jy moet nou mooi verstaan, dat gebod oud-testamenties, is woord Nieuwe Testamenties. God het van die begin af sy woord gestuur. Hy sê, ek het my woord gestuur in hulle geneest toe hulle nog in die woestijn was. God werk met sy woord, maar die volk wou nie God sy woord door nie. Die volk sê, nee, nie, ons wil nie die woord heen, ons wil nie God heen, laat God met Mooses praat, laat Mooses met ons praat. Toe kry hulle die woord nie as een woord nie, maar as een gebod. Nou julle weet hoe dit werk, Ek het gister vir die banne met die kamp gesê, die verskil tussen 'n richter en een koning. Een richter is een ou wat voorloop met voorbeeld en soos, soos een goeie pa wat vir sy kinder sê, dis my pad wat ek gekies het, dis my leven wat ek vir julle leef, kies of julle gaan saamloop. Een koning sê, jy sal, want ek het so gesê. Jy sê, so wanneer ons by een koning kom, dan sê hy, jy sal, want ek het so gesê, hulle soek een koning, hulle soek een een vorm van koningskap. Hulle sê, geef ons die opdrag dat ons dit kan doen. Terwijl God sy hart was, sy woord. As ek lief het, dan blaf ek nie beveel nie. Ek bring een versoek na jou. En as ek jou versoek om iets vir my te doen, doen jy dit graag. Maar as ek een bevel vir jou blaf, dan rebeleer jy, dan wil jy dit nie doen nie. En al weet jy jy moede doen, dan doen jy dit, maar jy doen dit nie met een lekker hart nie. God soek ouds met lekker harte. <laughs> God wil nie vir ons beveelig hy het nie ons ontwerp vir beveelig, vir opdracht nie, het ons ontwerp vir verhouding. En daarom, sê, ek wil, jylle moet die omswaai maak, as ons nou nieuwe testament is, die oud testament lees, dan moet ons verstaan, waar daar gebod staan, beteken dit woord, vir ons is dit woord. So vandag sal dit so klink, hy sê, wel gelukzalig is die man, wat die Heere vrees, wat een groot welbaar, in sy woord het. Psalm 1, kan jy gauw vir ons na Psalm 1 vers 1 toe gaan? Psalm 1, ons gaan terugkom na hier 1 Salom 1 sê dit so, hy sê, welgeliksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddeloze. Nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Hy sê, welgeliksalig is die man. Nou, die woord welgeliksalig is die woord Ashar. Dit die Hebreeuwse woord Ashar. En Ashar beteken die volgende, dit beteken to progress, om voorentoe te gaan to be strijd, to be strijd af, om voorin toe te gaan om recht op te loop om voorin toe te kyk hoor jy, hoor jy hierdie man wat die heren vrees, hy sê sy nageslag sal geweldig wees op die aarde, dis iemand wat progressief voorin toe gaan wat recht op loop, nie soos ek nie recht op loop en opkyk wat die wereld in die oor kan kyk hoor jy, dis die beginsel hy sê wel gelukzalig. In Afrikaans het eindelijk drie woorde, wel gelukkig en zalig. Hy sê, is die man wat die Heere vrees. Hy sê, wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die Godloos en nie gaan op die weg van die sondag en nie sit in die krim van die spotters nie. Maar hoor wat sê hy van vers 2. Hy sê, maar, sy ba, sy begeerte, daar is die zweer by die wet, is die woord van die Heere. Sy ba is Gods woord. En hy oordinkt sy woord, dag en nacht gaan gauw vir my na psalm 34 toe, op psalm 34 vers, ek dink 9, salm 34, ah, sy, hy sê, smaak en sien, dat die Heere goed is, wel geluksalig, as hy weer as saar, hy sê, wel geluksalig is die man, wat by hom skuil, wie is hom? Ek wil hier mooi verstaan, hom is, die goeie Heere, smaak en sien, dat die Heere goed is, Jy sien oorlevering, as ek nou dink weer aan oeense program na nou die marag, het jy gehoor dat kostbare gelovige mense, christene, vertel van die verskrikkelike goed wat God aan hulle doen. Jy weet, as een mens dit aan hulle sal doen, sal hulle sê, ons moet om toesluit, ons moet om die sneerl weggooi. Maar as Gode doen, is dit oké. Okay. Hoor jy? Hoor jy die dubbelstandaarde, hoe mense God nie sien as goed nie. Hoe die duivel God voorgestel het as ons agressor, as ons tegenstander, eder as wat goed is. Hoor jy, hoe eet hulle op onwaardige weise? Nou sê hy, hy sê smaak en sien dat die Heere goed is. Wel gelukzalig is die man wat by die goeie Heere skuil. Nie die wanbegrip van God is kwaad vir jou en God moet jou beter maak en God moet jou tragedie en straf vir jou bring nie. Dit is nie die goeie Heere nie. Die goeie Heere wat, hy sê, smaak en sien dat die Heere goed is, die man wat by, die Heere wat goed is skuil, die man wat ontdek het, dat God net goed is, sê wel gelukzalig is die man. Hy sê, maar ek wil vir jou sê vanmorgen, weer jou, weer jou, as jy nie besef, God is net goed nie. Want dan is die God wat, goed moet wees vir jou, sê jy hom as die ene wat jou agressor is. En dan gaan jy die duivel beskuldig. Want jy sien, as God nie net goed is nie, dan kan jy om nie op die skaal plaas nie. Want dan sit jy God by hierdie goeders, by die verdrukking en die menoudheid en die vervolging en die siekte en die ellende, sit jy God daarby, dan gaan die skaal kantel. Dan gaan die skaal vir jou kantel. En dit is wat hy gesê, hy sê, ons moet onderskui, ons moet die lichaam van Christus onderskui. Hy sê, want as ons nie om nie onderskui nie, as ons nie besef dat God net goed is nie, hy sê dan eet en drink ons een oordeel on ons self. die woord veroordeel is weer een Griekse woord wat afgeleid word van krino af, is die woord krima, en krima is wat sê die skaal, krino is om te weeg, krima is wat sê die skaal, en besef jy as ek God wat goed is as ek toelade die duivel my misleid en ek vat God wat goed is, en ek sit hom op die verkeerde kant van die skaal broer, dat jy moeilijk broer dat gaan die duivel jou haal want dan daar een oorwig, dan is daar geen teengewicht om hierdie skaal in balans te brengen. En hoe lang het die duivel ons, ek wil amper sê, dier traditionele en godsdienstdenke misleid, om te dink God is die agressor, en het die skaal in ons leven so gestaan, geen wonderdaas onder en en al zwak is en syklik is aan ons slaap nie. Maar vanmorgen wil ek vir jou sê, hierdie is nie meer een uitgestelde hoop nie. Dit is wens wat uitgekom het. Hy sê, wens wat uitkom is, is een levensboom, is die boom van die lewe. En nou word jy die boom van die lewe. Jou lichaam, huisvies, die lewe. Nou sê ek terug in persoon 112. Hy sê, wel gelukzalig is die man, wat die Heere vrees, wat een groot welbaar in sy woord, in sy geboeie, in sy woord het. En nou gaan hy aan hy sê, sy nageslag, Nou, luister, ek gaat om nou lees een nieuwe testamentiese vertaling. So, julle moet nou saam my loop. Jy sien in die oud testament het die ouds uitgezien, daar moet een dag kom. Daar moet een dag kom, wat die mens weer rechtop kan loop. Daar moet een dag kom, waar die mens weer voor toe kan kyk. Daar moet een ou dag kom, waar die mens weer in die voorspoed wat God vrom bedoel het, kan wandel. Die oud testamentiese mens het dit nie geken nie. Zacharia het uitgeroep, ondou julle Zacharia het uitgeroep in in Lukas 1, 74, toe Johannes die dooper geboor is, toe sê hy, en jy sienkie, jy is die een wat, sal aankondig, die verlossing van die heren, en dan sê hy, dat ons, dan som hy dit op, en hy, hy, sê, dat ons, hoor nou die oud mens, wat uitsien na, om welgeliksalig te wees, om recht op te kan lopen, die lewe in die oor te kyk, en nie meer te koes van my oortredingen, my misdade nie, welgeliksalig is die man, wie sy oortredingen vergewe is, sê, Psalm 32, kom nou daarna toe, hy sê, so sien hy uit, en nou kom Zachariah, hy sê, dat ons verlos uit die hand van ons vijande, hy sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid al die dag van ons lewe. Hoor jy hoe dat Zachariah, toe snap wat Johannes kom doen het, en dat Jezus op op Johannes' sporen volg, so sê hy, hier nou gaan ons verlos van ons vijand, hy sonder vrees dien, in heiligheid en gerechtigheid al die dag van ons lewe, hy sê die dag van Godse welbaar, welgelukzalig is Jezus is nie meer uitgestel nie. Wow. He, is dit nie fantastisch nie. Ek vraag vir jou, is hierdie goed nog uitgestel of nie? Kom ons gaan gauw na, ons alweer terugkom naam kom ons gaan gauw na Psalm 32 toe. Psalm 32, nog een mooie. Psalm 32 sê iets mooi, ek net vir jou weis hoe die verlede tyd hiervan weg. Psalm 32 sê Psalm van David, wel gelukzalig is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is, welgeliksalig is die mens aan wie God die ongerechtigheid nie toe reken nie, en wie sy geest geen, geen bedrog is nie, ek wil jou iets vraag, wanneer het hy jou vergewe? Wanneer het hy jou gerechtsverdig? So, kan jy die welgeliksalig nog uitstel, of is dit hier? Hy sien, al waarmee ons dit nog kan uitstel, is alsof dit nog uitstel daaraan toe toedig in ons koppe, as daar bedrog in my geest is, bedoelende, as ek die leun van die vijand geloof, wat sê, nee boetie, wacht nog bykie, jy moet nog eers, jy moet nog eers een kursus loop, jy moet nog eers presteer hierdie week, jy moet nog eers, word jy, die heren sê, vermoorde, ongeacht my verlede, ongeacht wat fout gegaan het, vermoorde kan ek my kop optel, vermoorde kan ek rechtop loop, vermoorde kan ek vordering maak, vermoorde maak ek vordering, <laughs> vermoorde loop ek rechtop, <laughs> vermoorde tel ek my kop op, he, Hoor jy? Want ek is in dit alles meer as oor wanneer die Christus my lief gehad het. Dis wat hy sê. So ek wil net vir jou dit wees. Kom gaan terug na Psalm 112 toe. Psalm 112 sê Hierdie man, sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Luister mense. Jou nageslag is geweldig. Ons het vir klein Niklas geseen vanmorgen. Hy is jou nageslag. Hoor jy? Ek wil hee, jy moet sien wie hy is. Hy is geweldig. Dit is nie iets wat moet gebeur nie. Dit is iets wat is. Kan ons dit verstaan? Kan ons dit beet kry in ons koppe? Verklein Pieter Franswa wat vir jaar vermoorde. Kyk na die uitlein manniekie. Kyk hoe stap hy. Kyk na sy sekerheid. Kyk na sy sekuriteit. Hoekom het hy soveel sekuriteit? Hy het een pa wat hy nie oortwee van hy. Hy het een pa wat hy weet wat hom lief is. En omdat in die sekuriteit wandel, loop hy recht op. En jy het sien hoe, hoe maat sy hierop, hoe kom, kom check in net sy pa op hiervoor met die muziek. Ek stap hy tegen die trappe uit. Hy heet dit. Welgelukzalig is in sy leven werkelijkheid. Hoe lang gaan ek en jy dit nog uitstel? Ons het nie nodig om dit uit te stel nie. Dis vir nou. Hy sê, nou soos waar, salm 112, hy sê, vir die oprechtes, gaan hy op soos een lig in die duisternis, genadig en barmartig en rechtverdig, besef jy, dat die duisternis nie een kans staan, ten die licht in jou nie. Die aanklaar, staan nie een kans, ten die verlossing wat aan Christus Jesus is nie. Kan jy dit vastmaak vanmorgen? Besef jy die aanslag van ziekte, staan nie een kans, ten die geneesing wat aan Christus Jesus is nie die tekort wat die wereld of die droogte of wat ook al op my wil indiseer, sta nie een kans tegen die sien waarmee God my geseen het nie. Kan ek dan uitstap en sê, wel gelukzalig is ek. Ek loop rechtop, ek tel my kop op. Die Heer het een man gekry, wat rechtop loop, wat sy kop optel. Hy sê, en nou hier kom dit, hy sê, gelukkig is die man wat ontferm en uitleen. Ah, hier kom die volgende stap, hier is een belangrik een, manne, ek wil jylle moet het sien, hy sê, sy nageslag is geweldig, hy stap reg op, hy kyk op, hy maak vordering, hy is die geseende van die Heere, en nou sê hy, omdat, omdat hy vervul is, omdat hy vol is, omdat hy genoeg het, omdat hy in die seen van die Heere staan, besef hy skielik iets, hy sê, ek het iets om te gee, hy sê, daarom kan ek my ontferm en uitleen. Ek kan gee. Waarom sikkel mense om te gee? Om sikkel om te gee, omdat ons denk, ons het nie genoeg nie. Ons is nog steeds bezig om by mekaar te maak. <laughs> Want jong, sê nou ek, en jy weet, hoe meer jy het, hoe meer wil jy het, en het kostelik, het is asof die rijkdomme manier het om my ou, uh, ek sê dit nie algemeen nie, ek sê dit in sommige gevallen, dat het Uh, ou, net al hoe meer laat by mekaar maak, hoe meer hy het, hoe meer dink hy jene, maar gaan dit genoeg wees. Maar die oomlik as ek weer plek gekom het, ongeacht die onderskrif op my bankbalans, ongeacht die eksterne omstandighede, besef ek, Heere, my geseen met alle geestelike zening in die hemel. Heere, hy my genees. Heere, hy is my beskermer. Heere, hy is my lewe dan het ek iets om te gee. So die volgende teken, manne, ek wil jy sal dit sien, jy gaan sien in jou leven, dat hier iets in jou loskom, wat het net makkeliker maak, om te gee. En jy weet, as dit gebeur het met jou, dan skop daar niewe, niewe testamentiese wet in jou leven, en wat sê, dink nou aan, wie sparsamelik, saai sal sparsamelik maai, wie volop, saai sal volop maai. Sien jy, en nou sê hy, vir die wat dit sal gegeven word, en hulle sal neer en hulle sal oorvloed hee. En besef jy, nou kom die saai en my beginsel in, want ek besef, maar as God vir my is, as God my geseen het met alle geestelike geseeningen in die jemele, dan het ek moes baie om te gee. Luister mense, kom net weg van die ding af. Onmiddellik as ons aan gee, denk, dink ons aan geld. Ja man, ons kan geld ook gee. Maar besef jy, dat meer as geld wat ons kan gee. Ek kan een nul balans op die bankstaat het, maar ek kan lewe gee. Ek kan die licht laat skyn. Ek kan een glimlag gee. Ek kan waarde toeken. Dis dalk meer werd, om iemand sy naam te vraag, om iemand waarde te gee, as wat het is, om vir my zak vol geld te gee. Want een zak vol geld kan om dalk, ek sê nie sal nie, maar kan om dat nog net meer wonderwaardig laat voel. Terwyl as jy vir hom waarde gee, jy vir hom soveel meer gegee, dan jy vir hom gee wat God omgee. So hoor net boy, hier is nie een van ons wat hier sit, wat nie een oorvloed het, waaruit ons kan gee nie. Welgeliksalig is die man, wat die Heere vrees, wat een groot beha in sy woord het. Psalm 1 het gesê, as ek hierdie woord oor, dag en nacht oor dink as ek dag oor en nacht oor dink as, as ek in kontak is as ek bewust dat ek in kontak is met Godse Gees wat binnen my is hy sê dan sal ek wees soos een man wat wel gelukzalig is soos een boom wat geplant is by waterstroom wat vruchte gee op sy tijd wat uitstrooi wat gee en waarvan die blare nie verwelk nie nou moet ek klaarmak nou goed, nou sê hy O, hier kom echt amper het ek dit gelos. Jo. Hy sê, want hy sal nooit wankel nie, die rechtverdige sal in eeuwige gedachten wees. Hy sê, hy vrees nie, en hier kom die belangrijke ding, hy vrees nie vir slechte tijding nie. Manne, dis nie meer in ons woordeskap nie. Luister, ons word omring dier slechte tijding. Nou kyk mooi, waar wil slechte tijding nie gaan? Hier kom die slechte tijding, hier kom hy. Luister maar na die nies. As jy wil slechte tijding hoor, sit net Jou radio aan op, nie stuit. Wat sê die skrif? Wat sê die skrif? skrif sê, hy het sy, want nou in Psalm 91 sê hy, sal sy engele, en gaande jou bevel gee om jou op jou handen te dra. Nou kom Jesus in, in Lukas 12, en hy sê, hy wat my belei voor die mense, hy wat op waardige weis eet en drink hy wat my belei voor die mense, hom sal ek belei voor die engele, het ek belei, ja, het hy belei, ja, nou, sal hy sy engele aangaan na my bevel nie, nee, hy sal nie, hy het, so dis nie eendag gaan God sy engele aangaan na my bevel gee, nie, hy het sy engele aangaan na my daarom kan jy sien, ek vrees geen slechte tijding nie, hy sê, vast is sy hart, vol vertrouwe op die heren, is sy hart, vol vertrouwe op die En jy voorstel hierdie klein David seentjie stap met sy slingerveld en sy patlippies. Stap hy hier op daar aan 'n kan staan Goliat. Hy sê as ek 'n hond lê jy moet 'n stok na my toe kom. Oor hierdie bulderende reus wat hier op hom afkyk en sê wie jy ek trap jou dood soos 'n muis. Nou wat sê Dawid Jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Gedag het vandag sal die heren jou my hand gee, dit was toe so, <laughs> David het ontdek, dit is nie een uitgestelde hoop is vandag, jy die man, vandag het jou dag gekom, vandag het jou dag gekom, hy sê, hy vrees geen, sy hart is gerus, wat een vreegde, om een gerus daar te, heen. hy sê, totdat hy op sy teenstanders nie sien, ek moet net iets van teenstanders gauw gauw sê, teenstanders is nie mense nie, Mense laat hulle gebruik as teenstanders, ja. Maar jou teenstanders is die mense nie. Jou teenstanders is die ou wat achter die mense sit. Jou teenstander is die vijand. En God het vir ons gegee alle mag op die jemel en op aarde. Die mag op aarde het hy vir ons gegee. En hy het gesê, my naam sê die duivelse uitdryf. Hy sê, jou teenstander is die vijand. Moe nie, luister mooi. Die vijand is die grootste laafhard wat daar is. Hy karryp achter mense weg. Hy maak my en jou kwaad vir die mens terwyl hy achter die mens staan. En terwyl ek en jy met die mens beklui, en die mens beskuldig, dan staan hy in, in verlekker achter die mens. Moe nie vast kyk teen mense nie. Ons worfelsstrijd is nie teen vlees en bloed nie, teen mense nie. Mense laat hulle wel gebruik dier die vijand, maar hy sê, hulle is nie ons probleem nie. Ons teenstander is nie mense nie, ons teenstander is die vijand. En daarom maak hy hierdie uitspraak, hy sê, Die, ek gaan die laaste vers lees om, om tyd te spaar, hy sê, die goddeloze sien dit, hy sê, en hy vererg hom, die vijand, hy sê eindig, die woord sê eindig, hy vertrek eindig sy gezicht van frustratie, hy sê, hy knerg sy tanden en smelt weg, die begeerte van die goddeloze, nou daar staan, goddeloze mense, nou die mense is in kursief gedrukt, dit staan nie daar nie, hy sê die begeerte van die goddeloze vergaan, die goddeloze is nie mense nie, goddeloze is die duivel, goddeloze is die anklaar, hy sê, sy begeerte is na jou, hy sê, hy loop rond soos een brillende leeuw, en sy begeerte is na jou, hom moet jy teenstaan. God het al vir Kajan gesê, die sonde leen loer voor die reer, sy begeerte is na jou. Hy sê, sy begeerte vergaan, hoekom? Omdat uit jou uit die lig. die lig wat die duisternis verdrijf. Dit is nie vir een dag nie, dit is vandag. Vandag. We ladden dan so wees vanmorgen. Preis die heren, vader, ek dankie vir die woord. Ek dankie dat jy voorsiening gemaakt het, dat ons in die beste tyd van die geskiedis van die mens leef, dat jy ons meer as oorwinnaars gemaakt het. Niet dat ons gaan oorwinnie, maar dat ons oorwin het. Dat ons eenvoudig hierdie pad van oorwinning loop en sien. Oor ons skouwer kyk en sien hoe dat jy woord in ons levens waar geword het hoe dat ons sien, hoe dat ons nageslag as geweldig opstaan op die aarde hoe dat ons buiten vrees lewe hoe dat ons reg op met ons koppe op vordering maak dag na dag lewe in die oorwinning, lewe in die zekerheid van die voorsiening, van die beskerming van die geneesing ons eer die vermoorde vader Ons dank jy dat jy ons so lief gehad het, vir die prijs wat jy vir ons betaal het, dat ons vandag hier kan staan en dit kan uitroep en proclameer, in die naam wat by elke naam is, die naam van Jesus Christus. Amen. Moet iemand nou iets sê? Yes. <laughs> ja, dit is die rots nie wat het oorwin het, prijs die heren, ja dankie daar, so right. Nou toe kom ons gaan keir samen van oulaas, drink bykie thee Ons seen jylle met een week <laughs> Van hierdie man Wel gelukzalig